La Yeanulangtabul CC Savema. Des del districte de Santa Andreu de Palomat Radio Trinitat Penya. Gloria to you, Francis, ever ever. La primera emisora local de osoniturny música electrònica de Barcelona. Fala 24 hores. Radio Trinitat Yeanulangtabul CC Savema. El conseller de Justícia, Germà Gordó, ha anunciat aquest dimecres al Parlament la firma d'un conveni, perquè cada vegada que hi hagi un desnonament, sàvis i els serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona, perquè aquests actuin si és necessari recolzar els desnonats. El conveni serà firmat la propera setmana de març entre l'Ajuntament de Barcelona, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Col·legi d'Advocats i la Conselleria de Justícia. El consistori ja té subscrit un pacte d'aquesta naturalesa amb els procursos, els mals procuradors. Els serveis socials de l'Ajuntament ja actuen en casos de desnonaments si les persones desallotjades presenten una situació de vulnerabilitat que ho faci necessari però, segons fons municipals, ara no és tan fàcil tenir coneixement de tots els desallotjaments. Sí, lògicament, en els casos de persones afectades que són seguides pels serveis socials. També hi ha llutges que avisen al consistori. El conveni servirà, doncs, segur les mateixes fonts per ampliar i assegurar una actuació que ja existeix, però que en ocasions pot no arribar a tothom qui la necessita. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la IFEM, això és tot un poble que us parlarà d'acompanya Susana Ávila, Guillem Garcia i Jordi Garcia. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 I comencem parlant del centre d'urgències d'atenció primària que s'obrirà el 18 de març a l'espai on ara hi ha les casernes de Sant Andreu. Els vens Sant Andreu conquista en pam a pam els gairebé 36.000 metres quadrats de terreny de les antigues casernes destinades a equipaments. L'última de les seves felices conquestes, encara que amb uns anys de demora, és l'obertura el proper 18 de març vinent del centre d'urgències d'atenció primària, Coab alternativa de proximitat dels serveis d'urgències hospitalaris. Amb aquesta obertura es completa el Pla d'Ordenació de les Urgències 2008-2011, perquè era l'únic districte sense aquest tipus de servei obert 24 hores i 365 dies. Explica Rosa Maria Serra Solses, directora dels serveis dels sectors de Sant Andreu, Nou Barris i Horta Guinardó del Servei Català de la Salut, el CatSalut. En realitat, l'obertura del CUAP amb radiologia i anàlisi clíniques només és la punta de llança d'un potent complex sanitari, al Centre de Salut Isabel Roig Casernes de Sant Andreu, que es troba al carrer Fernando PSOA 4751, que vol donar resposta a les necessitats sanitàries dels veïns.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 Destaquen un nou centre d'atenció primària, CAP i un hospital d'atenció intermèdia amb més de 250 llits per als pacients que necessitin fins a 3 mesos d'estabilització o rehabilitació. I atenció perquè avui hi ha una assemblea de veïns i veïnes a la Trinitat Vella. Els veïns i veïnes de la Trinitat Vella ens han fet arribar aquest document. Per avui a les 7 de la tarda hi ha convocada una assemblea per als veïns i veïnes de la Trinitat Vella a l'església de la plaça de la Trinitat. Els temes previstos, doncs desnonaments de veïns honrats, més ocupacions perins cívics els habitatges de la presó, un niu de lliure. A punts suspensius, tancament d'urgències, cada dia més a atur, retallades i més retallades, d'informació general... El document afirma que, de seguir així, els veïns i veïnes seran fets fora del barri. Els xurissos i maleantes els ofereix futurs, els veïns honrats, al suïcidi. Ens treuen, els treuen, mentre banquers o corruptes es forren. Basta ja, no hi faltis. I signa doncs, l'Associació de Veïns i Veïnes de la Trinitat Vella. Més informació, ara ens n'anem en cap a La Sagrera, perquè els músics del metro actuaran a l'estació de La Sagrera. L'estació de La Sagrera serà un nou punt reservat perquè toquin els músics a les seves instal·lacions. Sant Gonsi informa, informa Transports Metropolitans de Barcelona, TMB, en una nota de premsa. En el comunicat, arribat a la nostra redacció, també s'informa que avui a l'estació de metro de Universitat, les línies 1 i 2, es portarà a terme una nova prova de selecció per avaluar mig centenar d'aspirants a convertir-se en músics del metro. Els músics són presents a les instal·lacions del metro de Barcelona des de fa 12 anys. I aquesta serà la desena convocatòria de selecció, que té com a objectiu garantir la qualitat de la música que s'ofereix als usuaris del metro i facilitar així les funcions preventives de control. I ara ja tornem a parlar de la, de la Trinitat Vella perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barrero us ofereix avui una nova edició del cicle de xerrades t'interessa. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, el que regalixa número 16, ofereix avui a les 7 de la tarda a la xerrada, tenim garantits els drets humans, la lluita pels drets humans des de Somrises de Bombay. Doncs hem de dir que el 1948 l'Assemblea General de les Nacions Unides aprova la Declaració Universal dels Drets Humans, on s'esplacifiquen els drets humans bàsics. Tot i ser acceptada pels països membres de Nacions Unides, només consisteix en unes orientacions i no té el tractament d'acord o tractat internacional. Això fa que molts països s'acoyin aquesta no obligatorietat en el compliment per no vetllar per la seva aplicació. Sonrises de Bombay treballa des del passat any 2005 per a que les comunitats més desafavorides tinguin accés als drets humans bàsics i per foment de la igualtat dels drets, la participació, l'associació, el compromís i la sostenibilitat desenvolupen així projectes d'educació, salut i desenvolupament socioeconòmic que capacitin les comunitats a ser autosuficients i abordar les causes i les conseqüències de la pobresa. Doncs aquesta xerrada es realitzarà a la sala d'actes de la Biblioteca de la Trinitat Vella, Cosi Barbero, aquesta mateixa tarda. I atenció perquè avui volem fer-vos feliços. Vinga, va, som-hi. Els entendreu serà a, per fi a les semifinals de la Copa Federació. Entre tanta notícia dolenta, l'equip ha aconseguit el bitllet per la següent ronda de la Copa Federació després de, partir, de patir molt. La penya Penyesport ha remuntat l'eliminatòria amb un 4-0 al descans, però la segona part, Boniquet, ha forçat la pròrroga. En el temps extra, Quimara Ujo i Edgar han certificat el passi doncs s'havia avisat que no seria senzill i, en efecte, doncs, no ho ha estat. La penya Penyesport ha sortit en tromba i en una demostració d'efectivitat ha transformat en gol pràcticament totes les seves arribades en la primera meitat. Els noves resos han anotat 4 gols i tots 6 a pilota aturada. El minut 5 i Goz a la sortida d'un còrner. al minut 15, Uriz rematant a una falta lateral el minut 29, que estan, novament, aprofitant un córner, i el minut 39, tot a la primera part, doncs, Rodrigo transformant un, un penal però difícil pas de tafalla estava fet. Però en el segon temps el Sant Andreu ha portat el partit al seu terreny. S'ha començat a jugar a la pilota i el perill de portaria d'Iparraguirre ha arribat ambs claredat. Boniquet, eh, que havia sortit substituint el juvenil Gilmar, ha aconseguit fer el gol que forçava la pròrroga rematant un servei de córner. Un temps, un temps extra que a punt ha estat d'habitar Edgar, Serra Mitja i Xapi Arnau en tres clares ocasions que no han trobat premi. Pitibel Monte ha esgotat els canvis en la primera part de la pròrroga, donant entrada a Kimaraujo. El Mago, tal i com ja va fer en l'anada, ha transformat la primera pilota que ha tocat i posava per davant l'equip en l'eliminatòria. Els locals necessitaven dos gols per passar i s'han anat a l'atac, un fet que ha aprofitat Edgard per fer el tercer, el contraatac, i sentenciar l'eliminatòria. El resultat final de 5 a 7, per les ambicions d'Andreu que es faci del pas del Sant Andreu a semifinals en aquesta competició. Doncs Hem de dir que, tot i que el partit va quedar a Penyesport 4, Sant Andreu 3, doncs la diferència de, amb el partit jugat aquí a casa va doncs que el Sant Andreu doncs, es pugui classificar per aquestes semifinals de la Copa Federació a la qual aspira, donat que el premi final d'aquesta competició doncs, són 90.000 euros i, evidentment, s'haurà doncs, de lluitar per això en els pròxims partits d'aquesta Copa Federació. Bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem d'aquí una estona a més d'informació. Fins ara. Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir, no agafis pas al cotxe, si vols et pots quedar, que al pis tinc un quarto express per convidats. I ja et deixo aquí sobre un doble llit, perquè ara no, però després fotràs que ja veuràs. Si tens gana o vols aigua tu mateix pots fer, pots fer com si fossis a casa.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 i no era el seu tipus millor que no fer res I en una paret al fons en blanc i negre i hi havia un pòster d'en Govard, potser ell podria dir-me perquè em ballava Tau.6 de la FMN, escoltes tot un pobla, a Radio Trinitat Bell. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us hem informat, doncs, un centre d'urgències d'atenció primària s'obrirà el proper 18 de març a l'espai on ara hi ha les casernes de Sant Andreu. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic a la senyora Rosa Maria Sarra que és directora dels sectors de Sant Andreu, Nou Barris i Horta Guinardó del Servei Català de la Salut. Hola molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs eh, hem de dir que és una bona notícia no?, per, per començar no, tant, és una molt bona notícia tenir un dispositiu sanitari nou d'aquestes dimensions i amb els serveis que hi ha a dintre. Uh -huh. Perquè quins són els serveis que oferirà el centre? Mira, el centre és un centre que hi amb um, varios serveis que els anirem detallant, si ho sembla. Sí. Hi ha un centre d'orges i d'atenció primària, uh -huh. uh, un centre d'atenció primària, un centre de salut mental infant Uh -huh. el centre de salut mental d'adults, un centre de dia de salut mental uh -huh. i un hospital d'atenció intermèdia. Aquests són els serveis uh -huh. que hi haurà eh, en el centre uh -huh. que anirem posant eh, en marxa en diferents fases. Uh -huh. Per tal de posar en marxa aquests, aquests uh, diferents serveis s'ha comptat també amb diferents entitats no?, que ho porten a terme? Sí, clar, Els eh, diferents serveis estan contractats des del Servei Català de la Salut amb uh -huh. proveïdors Uh, per exemple, el centre d'atenció d'atenció primària el gestionarà l'Institut Català de la Salut, igual que el centre d'atenció primària, eh? uh -huh. que uh, desdoblarem l'equip d'atenció de primària que ara hi ha en el Cap Sant Andreu, a l'avinguda Vinguda Meridiana, uh -huh. i el traslladem una part de la població que en allà. El centre de salut mental infantil juvenil, que en aquests moments està ubicat amb un mòdul en l'espai de Can Fabra, uh -huh. el gestiona una entitat, que és la Fundació Eulàlia Torres d'IBA, que contracta pel Servei Català de la Salut, uh -huh. el Centre de Salut Mental d'Adults, que està ubicat en aquests moments en la, un espai del recinte del Parc de la Pegasso, uh -huh. la, el, la gestiona aquest centre, el, la Fundació Vidal Barraquet, també contractat pel Servei Català de la Salut, així com el Centre de Dia de Salut Mental d'Adults també. Uh -huh. eh? I l de, de l'Hospital d'Atenció Intermèdia, aquest encara estem pendents de fer un concurs i, per tant, no sabem encara qui ho gestionarà. Uh -huh. El que sí que hem de dir és que el, la posada en marxa d'aquest quad doncs, suposa que el CAP de Sant Andreu eh, doncs sigui mm, descentralitzat, no?, d'alguna manera? A veure, parlem del centre d'urgència, si vols. Mira, uh -huh. en aquests moments uh, hi ha un punt d'atenció continuada en el CAP Sant Andreu, i a l'Avenduda Meridiana, uh -huh. que està obert a les nits i els caps de setmana, uh -huh. però que té un, una resolució assistencial uh, just, uh, per, per atendre complexitat baixa d'assistencial. Aquest centre d'urgència d'atenció primària, un CAP, que en diem, uh, és un servei nou que estarà obert les 24 hores al dia, tots els dies de l'any, uh -huh. i que té uh, dispositius per poder donar una resolució més, la, més alta a les resurgències que hi arribin. És a dir, disposarà d'uns uh, box d'atenció, uns box d'observació, disposa d'un servei, té un aparell de radiologia per poder fer doncs, plaques per fer, per exemple, doncs, mirar si ha una pneumònia, si hi ha una fractura de d'un os. Eh? per tant uh -huh. hi ha una radiologia bàsica i també hi ha uh, aparell, un aparell parat per fer uh, analítiques bàsiques d'urgències. És uh -huh. a dir, per tant, amb, aquest, amb aquestes proves diagnòstiques, els metges i biofermeres que estaran atenent en allà el sardei poden uh -huh. arribar a fer un diagnòstic i, per tant després iniciar un tractament. Si és un tractament que necessita, doncs estar aquesta persona en allà, doncs unes quantes hores, hi ha uns uh -huh. box d'observació i un espai determinat perquè poder aquestes persones doncs, estar se allà fins, doncs, entre 4, 6 o 8 hores depèn del que requereixi aquesta persona. Per tant, és un centre que a uh, moltes de les urgències que en aquests moments doncs les persones van o directament o a través de, del servei d'urgència 061 van uh -huh. a l'hospital de Vall d'Hebró, que és l'hospital de referència, uh -huh. doncs puguin ser ateres en aquest servei perquè podran donar aquesta solució, aquesta resolució assistencial que no caldrà. Eh? Uh -huh. I en el futur, quan tinguem en el mateix edifici aquest espai d'hospitalització, uh -huh. si una persona requereix un ingrés, una persona, per exemple, gran amb malalties cròniques, necessita un ingrés per estabilitzar la seva malaltia, uh -huh. eh, podrà ingressar en aquell mateix centre eh? doncs el temps que requereixi. Pot ser un temps curt, de 10 o 12 dies, o pot ser un mes o, o doncs, uh, un quant temps més per poder resoldre aquesta persona en la seva situació. I a partir d'aquí pot anar doncs, al seu domicidi o en aquell moment o en una residència assistencial, depèn d'on estigui la persona uh, uh, anteriorment. Rosa Maria, hola, bon dia. Sos Susana Vila, col·laboradora del programa Bon dia. Eh, bon dia. Mira, resulta que has comentat que i els els pacients, els Sandra Guenca, que vagin a aquest nou complex, podran sí. ser hospitalitzats també si necessiten. Eh, de quants llits constarà, perquè són 6 plantes, són 5 6 plantes, de quants llets constarà cada planta i cada secció d'aquest ah. centre de salut. Sí, són 4 plantes d'hospitalització, eh? En total són 235 llets, repartits entre aquestes 4 plantes, eh? que doncscionment tenen entre 60 70 entre 60 i 70, 70 llitits. la primera, segona i tercera planta i la quarta, com que només és mitjava, té eh, 37 dits eh? que es mirem posant també progressivament en funcionament al moment que ens solguem el concurs que doncs properament el saber català de la salut iniciarà. Uh -huh. Rosa Maria Clara, estem de sort perquè tenia aquí a Sant Andreu perquè tenint en compte les retallades que està patint la sanitat pública a tot nivell espanyol, s'ha destinat una inversió de 27,73 milions d'euros, alguns tinguen test, a tenir un complex sociosanitari aquí a Sant Andreu, encara que també es manté obert al CAP de Sant Andreu, a la Meridiana. Correcte. I penso que sí, que, que... Penso que el districte de Sant Andreu, en aquest cas, està en enhorabona i penso que així ho hem de de viure tots plegats, no?, perquè és un dispositiu eh, molt gran, amb molts serveis, no?, que anirem a obrir progressivament, que és veritat que ha estat, és un servei altament eh, reivindicat i volgut pels ciutadans i ciutadanes de Sant Andreu, i per tant jo penso que ara estem bona el fet de que a partir del 18 de març puguem obrir ja el punt d'atenció continuada i el trasllat d'aquests tres centres de, de salut mental que veuran que els dispositius, els serveis d'aquest nou centre doncs, reuneixen unes condicions millors dels llocs on estan en aquests moments ocupant l'espai físic. Eh? Per tant, sí que és veritat que estem d'enhorabona eh, en un moment tan complicat com estem vivint que doncs, eh, amb molts esforços per part de tothom doncs es podrà posar en funcionament. Un dels objectius seria també no derivar la gran quantitat de de pacients cap a Vall i començar a gestionar los aquí al districte. Correcte, aquesta és una dels objectius, o sigui, tot el que es pugui atendre, ja sigui a urgències, als centres de primària, en els centres de fer i posteriorment a l'hospital, evidentment són persones que seran ateses en aquest servei i que no hauran d'anar a l'hospital de Vall d'Hebron. pensem que és un hospital d'alta tecnologia, és un hospital terciari, és el de potser més nivell de Catalunya, per tant, també penso com a eh, ciutadans doncs, del districte proper d'estat doncs, a, a Vall d'Hebron i és l'hospital de referència, l'hospital de eh, del districte de Sant Andreu, eh, sempre que hi hagin d'anar, perquè requereix la nostra situació, evidentment hi ha d'anar, però tot allò que es pugui fer i atendre amb un altre dispositiu com aquest servei d'urgències d'atenció primària de casernes, doncs serà benvingut. Eh, tens raó, abans també deies que Evidentment, a Sant Andreu tindrem un centre nou, que és el de casernes, però a Sant Andreu mantindrem, lògicament, el CAP Sant Andreu, a l'Avinguda Meridiana, que veurà com alguns espais, com que una part de l'equip marxarà a casernes, els seus espais els podrem remodelar i ampliar, per exemple, amb doncs, un futur proper al servei de rehabilitació, per exemple, per donar també més cobertura, eh, que hi ha d'una cobertura tot Sant Andreu, però... Segurament, com que deixarem espais de lliures, aquest espai l'ampliarem pel servei de rehabilitació. Uh -huh. Per tant, ara es posen en marxa uns serveis, però més endavant se'n volen obrir d'altres. Sí, o sigui, a Casernes ara obrim aquests quatre dispositius, el Centre uh -huh. d'Urgència d'Atenció Primària, els tres dispositius de salut mental uh -huh. i properament obrirem el Centre d'Atenció man... Primària eh? uh -huh seran metges de capçalera, pediatres, infermeres, eh? i, posteriorment, així que doncs, es el concurs i s'hagin de fer eh, les obres pertinents i l'equipament, la part d'hospitalització. Uh -huh. I hem de dir una cosa destacada, que és que um, Sant Andreu ara, fins ara era l'únic districte sense aquest tipus de, de servei obert 24 hores i 365 dies l'any. No? Correcte. O sigui, fins ara teníem el punt d'atenció continuada del CAP Sant Andreu, eh? uh -huh que sí que és veritat que està oberta a les mitges cas de setmana, uh -huh. però eh, eh, amb, eh, de segons quines patologies no es podien atendre allà. Per tant, uh -huh. eh, per exemple, Sant Andreu no pot, no, el SEM no li envia ambulàncies amb pacients una mica complexos. En canvi, en aquest centre d'urgència primària de casernes, uh -huh. sí que rebrà ambulàncies amb pacients doncs que ho requereixin. Eh? Per uh -huh. tant, la consigna és quan hi ha una persona al seu domicili o a la via pública que requereixi una, una atenció urgent o que ell considera que té una urgència, el que s'ha de fer és trucar al 061, uh -huh. eh? que allà doncs, li podran dir què és el que, pel procés que ell explica, doncs, l'orientaran. Si pot anar al capsa de l'endemà o li poden donar un consell sanitari o li poden enviar un metge al domicili o li envien una ambulància perquè el derivin amb el COAP o el depèn de, de la seva patologia a l'Hospital de Vall d'Ebreu. Per tant, sí que és un dispositiu nou, el districte, uh -huh. eh, forma part de la xarxa de CUAPs de Barcelona, és el, el CUAP número 10 i és l'últim, eh, és l'últim districte, per, per circumstàncies, uh -huh. en aquest cas, de, de l'equipament que s'ha de redit mica, és l'últim dispositiu del CUAP de la ciutat de Barcelona, eh? uh -huh. és el número 10. Per tant, a partir d'ara, a partir del dia 18, tots els districtes de Barcelona-Ciutat tenen un dispositiu que Centre d'Urgències d'Atenció Primària. Molt bé, uh, perquè el, el que he... aquest Centre d'Urgències d'Atenció Primària acollirà tots els veïns de, del districte. Sí, a veure, el Centre d'Atenció Primària aquest i qualsevol de la ciutat està obert a qualsevol persona que ho necessita. Mm. És evident que la població que té més a l'entorn, no més propera, és evident que són a les persones referenci eh, que, que la utilitzaran més. No? Per tant, uh -huh. jo diria que tota la població del districte de Sant Andreu eh, uh -huh. i fins i tot algun altre doncs, que per mitjans de comunicació haig de ser de transport públic o així, doncs també sigui fàcil d'arribar, evidentment qualsevol persona que eh, arribi a qualsevol urgència, com aquest de Casernes, qualsevol persona seratesa. Evidentment la població destinatària en principi i majoritàriament i preferentment és la població del districte de Sant Andreu. D'acord. Doncs senyora Rosa Maria de Sarassols, els deixem que continuïm la seva feina i gràcies per atendre'ns avui en aquest programa. Molt bé, a vosaltres per la informació. Eh, properament anunciarem un dia de jornada Portes Obertes uh -huh. eh, que eh, haurem de tenir publicitat perquè les persones que vulguin visitar el centre abans de la seva obertura, abans del dia 18, doncs el puguin visitar. Ja eh? us ho farem saber. D'acord, doncs ja eh, hi, hi haurà un dia concret en què estarà de portes obertes. Correcte. Molt bé. doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns. A vosaltres, gràcies. Bon dia. Adeu. Molt bé, doncs nosaltres acabem que continuem amb el nostre programa d'avui, i ara escoltem una mica de música i tornem.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 D'acord, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i avui estem parlant força d'aquest centre d'urgències d'atenció primària que és previst que s'obri el dia 18 de març a l'espai on ara hi ha les casernes de Sant Andreu. I per parlar-ne, doncs anem a l'altra banda del fil telefònic al regidor de Sant Andreu, el senyor Raimon Blasi. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs ara ens que ens expliquessis què representarà per, o què pot representar per Sant Andreu aquesta obertura d'aquest centre d'urgències d'atenció primària, no? Mira, d'una banda hem d'entendre que serà una millora en la qualitat del servei que s'ofereix, amb una ampliació de les prestacions que dia avui ja s'està donant en el CAP, en aquest cas de Sant Andreu, que es mantindrà parcialment allà, si hi ha una part del serveis que es mantindria a l'antic CAP. I després el que ens permet és, a banda d'aquesta millora i augmenten la prestació de serveis, doncs una millora en la proximitat també en tres barris dels quals uh -huh. també eh, dependrien. I en aquest cas estem parlant de la Trinitat Vella, del Barro uh -huh. de Viver i del Bon Pastor. Per tant, una millora en la proximitat i una millora en els serveis i que tenim com un coap eh, té aquell punt o aquell plus que és aquesta web d'urgències, no? Uh -huh. Hi ha una sèrie de serveis doncs, que també es presten allà sense necessitat d'anar-se desplaçar en aquest cas a un centre hospitalari. Uh -huh. Per a nosaltres el que ens consta és que ha estat una lluita d'anys dels veïns i també, suposo, del districte, per aconseguir que les casernes de Sant Andreu finalment doncs, puguin tenir un, un, un ús, no? una utilitat. Home, doncs la veritat és que és així, des que uh -huh. es va plantejar la possibilitat de, de créixer la ciutat, de créixer en aquest cas... A Sant Andreu com a districte, com a poble de Sant Andreu, uh -huh. doncs eh, sempre ha estat damunt de la tal d'aquesta reivindicació, efectivament, en bona mestra reinal, i compartida, uh -huh. en aquest cas, papà del districte. Mica en mica es van omplir el, aquests solars, eh, que havia uh -huh. ja vist amb 8, ja fa temps, ara ja fa un cert temps, que tenien, doncs en aquest cas, fa exemple, a l'Escola la Rielota, eh, que se'ns van venir també un equipament important i de ciutat que eh, com és la seria els Mossos d'Esquadra per escoltar també la part de l'habitatge, o fins i tot, si siguen sent una generosos, per exemple, el PET, que també els tenim instal·lat allà i que fes una entitat que et fa i que dona un servei social importantíssim. A partir d'aquí, doncs, mica a mica anem construint amb aquest equipament sociosanitari i que part d'aquest equipament, a través del COAP, es posarà en marxa, doncs, hem definit aquests espais. És un gran esforç, eh, lògicament donem els ritmes que serien de desitjar. També és que en la conjuntura i els moments actuals doncs ens fan pensar en la sort que tenim de poder obrir un equipament com aquest eh, amb una situació econòmica com la que tenim precisament per aproximar i per poder donar un millor servei. Uh -huh. Bon dia, senyor Blasi i Susana. Bon, bon un de, dels objectius que té aquest nou centre de salut Isabel Rolls, a les que se n'entendreu, és per una banda no, no treure cap tipus d'atenció sanitària, sinó que S'inclueix el CAP que hi ha a Sant Andreu al carrer Maridena i, a més a més, es milloren les, les condicions de tots aquests pacients que del, salut, del centre de salut mental infant o juvenil i centre de salut mental d'adults. Sí, mica en mica es mirar obrint tot l'equipament eh, sociosanitari. De moment el que tenim és la data del dia 18 de març, precisament uh -huh. pel seria el 4. Un altre element, i parlàvem abans, d'aproximar als barris aquest servei, i que en qualsevol cas és ditat que hi ha alguna mesura, algun àmbit, de, de, potser de millora de, del que seria la comunicació, és veritat que en aquest sentit, un, tenim un avantatge, tenim una, un equipament sociosanitari, un quart que està pràcticament a peu de, de parada a metro, és la parada de Torres i Baixes, línia vermella, i eh, que per tant també ens dona una interconnexió bastant transversal a el que seria el, el districte de Sant Andreu, al, al, als barris de confluència, de viver eh, Trinitat-Vella... Sant Andreu estan convocats per la línia vermella, en qualsevol cas també és veritat que hem fet un arranjament d'una part consular precisament per tenir-hi eh, aparcament en aquells casos de persones que s'haguessin de desplaçar de belluga amb vehicle privat doncs, eh, que també tinguin aquest, aquest petit punt de, on poder deixar el cotxe mentre eh, s'està tenent o es va visitar el cobre. Perquè ahir, doncs, precisament en aquest mateix programa teníem el José Maria López, que és el president de l'Associació de Veïns d'aquí de la Trinitat sí. Vella, i ens deia, doncs, que... A veure com s'ho farà una persona gran per anar de la Trinitat Vella fins a... Sí. Fi, fin, fins a aquest cap, no? Fins a aquest nou, nou centre... Sí. Mira, jo la primera observació que faig, eh? Uh -huh. estem, estem parlant de que seria el desplaçament d'una de, de, de tot just, uh -huh. de tot just, Màxim una parada de metro. Uh -huh. eh, és veritat que la gent gran tenim un problema i és que eh, normalment els fa una certa recança eh, uh -huh. desplaçar-se amb el metro. És veritat que tant el metro d'Ateritat Vella com la parada de Terres i Baixes estan adaptades i per tant eh, s'hi pot accedir qualsevol persona que tingués un problema, és a dir, que tingués mobilitat reduïda Eh? Sí, per tant, en aquest sentit, jo crec que eh, també a vegades hem de ser una mica observadors o, o, o prendre amb consciència de quines són la, les circumstàncies i, i en aquest sentit dic d'avantatge, eh, perquè un equipament com aquest, eh, que està, insisteixo, a peu de parada de metro, a peu de parada també d'autobús, eh, que està equidistant eh, dels 3-4 barris eh, dels quals són la seva zona o la seva àrea d'influència, i que per tant també hem de, hem de ser capaços de posar-ho en valor. Per descomptat mm. que hi ja ha serveis que els voldríem tenir just al costat de, de la porta de casa. Mm. No oblidem tampoc, no oblidem tampoc, i que escolta, la Generalitat Vella té un CAP que es va inaugurar no fa ni un any, és a dir, va ser mm. posada en marxa, va ser tot just fa un any. I que en aquest cas, quan estem parlant d'un CAP, que estem parlant d'unes urgències, i que més mm. a més, insisteixo, les que serien nocturnes ens queden amb una proximitat importantíssim i que donen un servei que queda per damunt, per sobre, dels que es podrien donar eh, en, un, eh, en un CAP normal i corrent i que ja no els, no els trobarien si no n'éssim en un hospital. Mm -hmm. Per tant, el que hem aconseguit és aproximar aquests serveis precisament a la ciutadania eh, amb aquest estalvi. Eh, un CAP, de urgències d'un CAP normal i corrent són ambulatòries. Eh, mm -hmm. No poden ser, per exemple radiologia, no poden fer anàlisi, analítica. En aquest cas, aquests temes eh, sí que es poden fer eh, amb un quadre, eh, tal i com s'ha plantejat, que a més a més els hem explicat. Ara aquí el que estem pendents, i jo crec que també és important per poder-ho i que tinc aquesta oportunitat de, de tenir aquest relaxó mediàtic, d'anunciar que en breu eh, procedem i marcarem un dia per fer una jornada a portes obertes perquè els veïns i si les veïnes del districte dels barris d'influència doncs puguin visitar aquest coap i se'ls pugui fer una explicació una mica més al pormenor més detallada de quines són les avantatges d'aquest equipament. Molt bé. Doncs seran 250, ara, 250 llits els que tindrà aquest centre, no? Per poder... Això serà el sociosanitari, eh? Sí. És a dir, ara, ara sobretot, el, el sociosanitari, que a mica en mica insisteixo, eh? I de la mà, aquest cas, del Consorci de Salut, i que és a uh -huh. qui correspon al seu desplegament, es n'hi ha posant en marxa. Uh -huh. Jo insisteixo, amb la satisfacció del distrito, d'haver guanyat un equipament eh, de les prestacions que estan donant, i en tot cas, aquesta complicitat o aquest agraïment que, perquè no dir també, en aquest cas, a la Generalitat, que mantingui la seva aposta per posar en marxa aquest equipament, i a més a més, el compromís, insisteixo, i també, eh, parlàvem abans de l'Associació de la Intentitat Vella i del, uh -huh. del seu president, també eh, la paciència, perquè al final també s'ha de dir, si la paciència que els veïns i veïnes també han tingut abans no s'ha posat en marxa aquest equipament i amb algunes supressions d'alguns serveis que fins que al moment no s'havien pogut fer. Per tant, també, en eh, la mateixa línia, doncs, fer picar l'ullet a aquesta gent doncs que ha tingut també el seu punt de responsabilitat i de paciència d'acord, doncs estarem pendents a veure abans del 18 de març que és el dia de la posada en marxa doncs hi haurà un dia de portes obertes i des d'aquí doncs ja informarem els veïns de, de quin dia és i, i si es volen acostar doncs, a aquest centre doncs, tindran que tinguin la possibilitat perfecte, doncs moltíssimes gràcies una vegada més molt bé, doncs gràcies molt bé, doncs nosaltres ja continuem amb el nostre programa d'avui i el que fem ara mateix és una petita pausa tornem tot seguit amb més informació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 la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barberó us ofereix una nova edició del seu cicle de xerrades d'interessa i en aquesta edició doncs, es parlarà de Tenim garantits els drets humans, la lluita pels drets humans des de Sonrises de Bombay. Per parlar-ne d'aquesta activitat que es realitza des de la Biblioteca de la Trinitat Vella, tenim doncs, el seu bibliotecari, el senyor Sergi Drapé, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns què és el que teniu preparat per aquesta tarda, perquè pot ser força interessant no?, que la gent conegui quins, quins són els drets humans que tenim. Sí, bé, aquesta tarda veran companys de Sonrisa de Bombay, el company que ves diu José Mancilla. I, bueno, ens vindrà a parlar, ens farà una mica la visió, o una, una visió històrica del, del que són els drets humans, uh -huh. la situació que tenim avui en dia i una mica també la feina que està fent Sonrises de Bombay allà a l Índia per una mica generar, generar bueno, esperar uh -huh. que les comunitats més desfavorides tinguin accés a aquests drets humans. Uh -huh. Perquè tenim constància que el 1948 l'Assemblea de Nacions Unides va posar en marxa aquesta Declaració Universal dels Drets Humans, uh -huh. però no tots els països l'apliquen o l'apliquen de la mateixa manera, no? Sí, bueno, jo penso que la qüestió aquí és que, tot i que és una, un, esta, és una declaració aprovada per, per l'Assemblea de Nacions Unides, uh -huh és una declaració que no té, que, que no és un tractat internacional i uh -huh. això es fa que molts països s'acogin aquesta no obligatorietat del seu compliment per a no novetjar per la seva aplicació. Uh -huh. Doncs la declaració acaba en sent unes orientacions, uh -huh. i un, com una carta de bona voluntat, no? Uh -huh. Vull dir, a, a vegades aquesta, aquesta petita trampa no? que, que hi ha amb les Nacions Unides. Uh -huh. Perquè l'entitat que, porta, que portarà a terme de xerrada són Rises de Bombay. Quina, què podem dir d'aquesta entitat? Bé, bueno, doncs mira que eh, treballen des, de dos, des del 2005 allà a la Índia, a, a Bombay, treballen amb els slums de Bombay, que són una mica els barris de, de xaboles que hi ha, que hi ha allà uh -huh. i bueno, bàsicament estan generant... ...projectes relacionats amb l'educació, amb la salut... ...i amb el desenvolupament socioeconòmic... ...de les comunitats més desfavorides... ...tant per a que tinguin accés als drets humans... ...com per abordar les conseqüències de la, la pobresa... ...i com també per a capacitar-los... ...per a que siguin més autosuficients. Uh -huh. Doncs aquesta és la xerrada que es realitzarà... ...aquesta mateixa tarda aquí a la biblioteca... El que sí que sabem és que esteu tirant amb molta força aquest cicle de xerrades, t'interessa, perquè hi han temes que poden ser molt interessants per als veïns i veïnes d'aquí dels nostres barris, no? Sí, sí, a part en aquesta ocasió tenim també la sort de que bueno, la xerrada ve acompanyada d'una pe... petita exposició uh -huh. que, ta... que tracta els dos temes eh? tan els drets humans, com la feina que fa Sonrises de Bombay, és una exposició que ens cedeix Sonrises de Bombay i que estarà a la planta baixa de la biblioteca fins al 7 de març, des d'avui mateix fins al 7 de març. Uh -huh. doncs, des d'aquí nosaltres convidem als nostres oients a que s'acostin aquesta tarda a partir de la 7a a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero perquè val la pena doncs, conèixer quins són els drets que tenim a les persones, no? en, un moment, en uns moments que, són, que estem passant doncs, força, força difícils. Sí, bueno, a vegades pensem que la falta de drets humans només se dona a països que, que no estan desenvolupats, no? Uh -huh. i moltes vegades ens trobem que en els nostres barris també hi ha aquesta falta de, de drets humans i de sensibilitat per, per, de, des de les administracions per a solucionar els problemes que té la gent amb més falta de recursos. Mhm. Uh -huh uns drets humans que han de ser, doncs, evidentment, efectius i, i universals, no, d'alguna manera? Sí, aquesta seria una mica la intenció tant de la xerrada com de l'exposició, de, de crear una mica de consciència entre la, entre la ciutadania de que aquests drets són inherents a, a, a les persones i que com a tals han de defensar. Uh -huh. D'acord. Doncs, Sergi, Drapé, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem que aquesta exposició i aquesta xerrada d'aquesta tarda doncs, siguin un èxit perquè val la pena doncs, que la gent que està passant doncs, per moments difícils doncs, que s'apiga que tenen uns drets, que tenen un, uns drets humans i que, evidentment, s'han doncs, de respectar per tothom, no? Sí, sí, sí. Moltes ah. gràcies a vosaltres per fer-nos la difusió. D'acord, doncs moltíssimes gràcies. De doncs nosaltres re, continuem amb el nostre programa d'avui i el que fem ara mateix, doncs no ens aturem, anem directament cap a la nostra agenda. I comencem parlant perquè demà es realitzarà el Consell de Barri de Sant Andreu. Serà a partir de les 7 de la tarda al Centre Cívic de Sant Andreu situat al carrer Gran de Sant Andreu número 111. Doncs allà els veïns tindran la possibilitat d'explicar-nos doncs, com estan vivint aquesta posada en marxa o sí, posada en marxa, ja ho dic bé, del Centre d'Urgències d'Atenció Primària a, a les casernes de Sant Andreu. També tenim d'altres activitats, d'altres actes a comentar, com per exemple és la fàbrica de creació Fabericoats que us acosta al teatre amb una obra que es diu Pei de Mercuri. La fàbrica de creació Fabericoats al carrer Sant Adrià número 18 és oferit fins aquest dissabte una mostra de teatre. Doncs Pàrquing Shakespeare fa un salt, si la companyia va començar fent representacions d'aquest autor anglès, de Shakespeare, gratuïtes i a l'aire lliure, doncs ara engega Pàrquing d'hivern, amb, amb peces d'altres autors a la Fabra i Coats, però seguint la mateixa filosofia, és a dir, senzillesa, obertura a tothom. Per començar ens ofereixen pell de Mercuri, de Philip Treilly, dirigida per Antonio Calvo. L'obra ens situa en un futur apocalíptic en què l'Anglaterra ha patit un atac amb una arma química que provoca al·lucinacions i perjudica la memòria.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 Tornem al que dèiem abans, no? els drets humans. Doncs, eh, cada dia podeu veure aquesta obra a les 8 del vespre, la és limitat i l'entrada és gratuïta. I tornem a la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, perquè si pensàveu que la xerrada d'avui és l'única que es realitzen, doncs no. També es realitzen altres activitats i és que, sabies que es pot jugar escacs a la biblioteca? A la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero es convida cada dijous entre les 6 i 2 quarts de 8 del vespre a jugar als escacs. Si no en saps també t'ensenyaran a jugar-hi. Molt bé. I en parlàvem, vam tenir la possibilitat de parlar-ne dimarts amb la Fundació Àmbit i volem parlar-vos d'aquestes sisenes jornades de la Fundació Àmbit que ja són a punt de tocar. Demà, demà mateix comencen. La nova edició de les jornades es faran com els útils darrers anys a la sala d'actuals del Centre Cultural Camp Fabra. Els dies 22 i 23 de febrer comptaran amb la presència del senyor Raymond Blasi, regidor del districte Sant Andreu, a l'acte inaugural demà a dos quarts de set de la tarda. Això realitzarà, tal com hem dit, al recinte de la Fabraicoa, al carrer Sant Adrià, número 20, i si voleu posar-vos en contacte amb ells, doncs, tenim un mail que és fundació arroba fundacióambit.org. I atenció perquè aquest dissabte es farà el darrer, l'últim acte del Carnestoltes Soltes de Sant Andreu. Dallers i activitats a l'Espai Jova Gassi Laso Navarbales, Dissabte, a l'Espai Jovegàs, centre García y la Sol, carrer García la Sol número 103. Més coses a comentar-vos. Ja que estem preparant el cap de setmana, doncs que us sembla si ja ens acostem a l'Espai Dansat que us ofereix el darrer espectacle d'Àngels Margarit, es diu NEXT. Al Sant Andreu Teatre, alçada al carrer Neopatja número 54, us oferirà a partir de demà divendres el darrer espectacle d'Àngels Margarit i la companyia Mudances NEXT. Doncs aquesta activitat, aquest espectacle, es realitzarà aquest cap de setmana i el que fa és posar la dansa a l'escenari del Sant Andreu Teatre perquè l'espai de dansa atacui per primer cop a Barcelona el darrer espectacle d'Àngels Margarit i la companyia Mudances, aquest Next. Next, per dir d'alguna manera, és una coproducció del Centre d'Arts Escèniques de Terrassa i Àngels Margarit a través de la seva companyia, companyia Mudances, i és una peça composada per solos, duets i trios d'Isabel López, Koldo Arostegui i Lourdes Solà, tres intèrprets que exploren la comunicació física entre les persones en una situació de partitura improvisada. Entre d'altres elements, la mà es converteix en una eina de comunicació important i un motiu entorn, del qual ens desenvolupen diferents duets i trios. La mà humana és una eina d'una tecnologia sofisticada, en comunicació directa amb el servei. Doncs en X, què trobareu? La mà i tocar estableixen una infinitat de signes que serveixen als seus intèrprets per comunicar-se i interactuar en la creació i composició de moviment. L'espai escènic és nu i el vídeo és un element escenogràfic que s'ha muntat a partir d'un treball de paisatges d'ombres explorat per Margarit i ha comptat amb la col·laboració de Núria Font per a la gravació i edició d'imatges. Més coses a comentar-vos. Ens en anem ara cap a l'espai Jove Garcilaso,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 en la qual no hi ha un intercanvi de diners sinó de coneixements i temps. Per exemple, si jo vull aprendre anglès i a i ofereixo els meus coneixements de català. És totalment gratuït, no hi ha cap condició especial per a participar-hi, només ganes de conèixer gent i passar una bona estona aprenent o millorant idiomes. Els horaris proposats són els dimarts i els divendres, de dos quarts de vuit a dos quarts de nou de la nit. Per tant, doncs, demà tindreu la possibilitat de poder assistir-hi. Encara queden places disponibles, per escriure't caldria que passessis pel punt d'informació juvenil de l'Espai Jova Garcilaso. Al carrer Garcila són números 103 en planat la butleta d'inscripció. De L'horari d'atenció és de dilluns, a divendres de dos quarts de cinc a nou del vespre i els matins de dilluns a dijous de deu del matí a dos quarts de dues. Us queden 30 minuts. Doncs sí, i queden pocs eh, minuts perquè també nosaltres plaguem així que anem ràpid. Eh, Dir-vos que continua l'Esfai via Barcino, que és un nou equipament al servei dels veïns i veïnes de la Trinitat Vella. Ja, quan ja us de dilluns. El seu horari d'obertures dilluns, de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 9 de la nit. També dir-vos que el Centre Cultural Can Fabra us ofereix la mostra Caja Marca Patrimoni Històric i Cultural de les Amèriques, que podeu gaudir del doncs, Centre Cultural Can Fabra. És una exposició sobre el Perú. També dir-vos que encara sou a temps, fins al dia 27 de febrer, és a dir, fins aquest mateix diumenge teniu la possibilitat d'entregar, si sou una entitat o sou una, una associació, doncs la, hi ha una convocatòria de subvencions perquè hi pugueu participar. També dir-vos que la Nau Iguenov torna a posar en marxa guerrilla tàctiques per la microcultura aquests dies. I també doncs, informar-vos que demà aquesta guerrilla tàctiques per la microcultura de la Nau Iguenov es parlarà dels models de gestió. Nosaltres que marxem ho aquí donant les gràcies a la Susana Avila i al Guillem Garcia i en retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. adéu -siau.